ジャポドルバレンギトシカチェタモジャボンドムスキザギナカリブカテジン Kubareleka kuatabia zawatumpendwa, mshako wa mwezi na auwezi na majamizi uliofanyika katika mungu watabora, ulikuwa mukali na ulifaulu kwa kiasi kikubwa. Watuham walikamatwa na kuadhibiwa na wengine walifikisha mahala pana postahili. Jambola kushangaza ni kule kwa na wazazi wengine wakipeleka watoto wao wa kuzwa kwenye vitu vya ushahara ilikuji salamisha. Wazazi hawa walichoka na vitendo vyao watoto wow. Hili shasa si jambo la ajabu kwako kisha si hiki. Wazazi wengine hawaoni faida ya kuzaa na wengine hulaani wakiyona ni afadhali ya kutopata mtoto kabisha kuliko kupata watoto wanaoai bisha kiasi hicho. Wazazi hawa waliokuwa na adabu na heshima wanasiangaa kuwa watoto wao waliozao wameridi tabia isio yao. Wengine huuishi,、uh, wengine mpendoa,、uh, wazazi wengine. ambao wanashangazwa, wanasema, wengine huishi na msema unawasema kuwa mto, moto huzaa majivu. Yani tabia za watu zimebadilika gafla kwa nzia waze, waze sana mbaka watoto wadogo. Serikali mbali mbali wanatafta sababu kwa nini watoto wameharibika kiasi hiki, wenda jivu likapatika na ubadala yake, tabia za watu wengine ikazidi kuharibika kwa ajili ya fedha, Zitakazo tengwa na ama kwa kufanya kazi hiyo Pindwa biaza watu zilianza kubadilika moja kwa moja. Mara Adamu na hawa walipo anguka katika dhambi. Adamu alishudia matunda ya uwashi wake. Halipo una ujangili ukifanyika kwa mara ya kwanza kwa mtoto wake mwenyewe. Tarifa ilipo tolewa juu ya mawaji ya kikatili ya liofanyo na kaini halipo muandu yake abeli. Chanzo cha mawaji nipendwa. Haya kilikuwa ni chuki na wivu. Adamu alizika mtoto wake akiwa amechanganya kwa hata hivyo ilibidi abaki na muaji huyu moja nyumbani kuwa kwa nini. akukua na magereza wakati huo, mpendo am,、uh, toka wakati wa adam umbakaleo halina zidikuu ambaya zaidi na wengine wana shindo kupata jibu kwa badai halita zidikuu ambaya kiasigani magereza makubwa yanazidikuo jingwa na idara ya usalama ina imarisho zaidi lakini bado watu awash tuke mpendo am, waalivu wana、uh, wana zidikuo ngazi kwa asili miyakubwa sana, licha ya wahalifu hawa hatu. Naviyoheshima na utu, wabinadamu vinatoeka harakata na kuahakika. Ingawa watu wazomani hawakuelewa na kumjua mungu tunavyomfahamu leo, lakini waleishiko salama na mani zaidi katika mazingira yao, walijua kutoa heshima kuawakubwa na wadoropia. Ingawa wizi na vitendo vyao vovelekuepa wakati yao, lakini viletokea mara cha chache kuamiyakamengine. Hata hivyo vitendo hivinperwa vililiani wana wauchika walipewa adabu zilizo washtahili kila moja alijua wajibu wake wa kikatika familia aliyotoka waliamini walimiania na kuishimiana kuakia shikukuba ingawa mambo haya yanaweza kudhani waniwongo ama doto zamchana kuwatu waleoshikuizi lakini ukweli ni kuwa watu hawa awakuwa nanguo walitembea uch water. Tango Baba Mama paka watoto Watu hawa awakuwa na ilimu tulio naayo leo Na kuzuhia uzazi ama uzazi wa majira Kama tunavyo shema katika luga ya kishosha Lakini walichojua wali ni kujizuhia mume asikutane na muke wake Mbaka wakati ulio kubalika Watu hawa walikuwa na afya ya kutosha Na mili yao ilikuwa inafanya kazi sawa sawa la sivyo Tusinga litokia leo Lakini watoto awaku palika patikana inji yandoa washi ana wengine walikuwa a、uh, mabikra wakatuo walipoenda kuwa wome wa wao. hi ilikuwa neshifa kwa pindi mwenyewe na wazazi wakapia hiainamana kuawa watu hawa awa ku-awawa kukuutwa kati ya wanaume kwa kusiana lahasha lakini zaidi ya kukutana na walikuwa、uh, uchiwao mwenyewe mpendo wakataevyo ugani unaonekana leo haukuwepo kipindi hicho watoto walifundishwa heshma kwa watu wana waziri umri halihio iliyendelea mbaka kwa wakubagia. Jirani alikuwa na haki ya kuadhibu mtoto wa munguene mara tu alipona kana na makosa wazazi alikuwa na umwaja katika kuadhibisha watoitu wao akukuu na mzazi aliyempeleka ama aliyempeleka mzazi mungu nzake katika paraza la wazee etimutoitu waki amechagua leo hi watoitu wa wanahitwa wazazi awajui namna ya maisha ya dunia yaliviumpenwa wakuto yare kufikisha majirani zao maakamani kuakishi. Ya kipuuzi ama ya kwadhibu mtoto Mpendwa wengine hudiriki kupigana kwa sobabu ya watoto wao Kwa ajili hiyo watoto wanakua bila hata hishma Na hata wanashindo kuwaishimu wazazi wa wenyewe Watoto hawa ambayo diyo ufanya taifa Kisha mataifa wameharibika kiasi kukubwa Wengi wao na hata wakubwa wameingilia ulevi na uvutaji wabangi na sigara Vitu ambavyo vimewalemeza kilizao na hata mili yao Vitu hivyo wangozo katika uwaribifu mkubwa lija ya kwaribu, kwaribu kiafyo Watu wengi wamejingiza katika mambo haya ingawa wakati wakujifunza ilibidi wengine Watapike lakini walijitahidi mwisho wao Wakawo mafundi, yani ninajoshe maninini. Unajua wakati mwingine, watu winguwa napo jingiza katika mamba kama haya, wakati wanapojefunza, mwingine hatua utabika. Lakini wanajitahidi micheo wake, wakawo mafundi katika madawa kama haya kulevya. Tachakulakingi, kina malizika katika、uh, katika mapenye na badala yewatu hao. ウーラポンバーのハタマジャニ。ウ a レフィウ a p ファニャタピアザワ i m e メアリビカ kwani ウンギウォ a カマウンジ u マ。バディアウファニャフィテンドウンバーフィウウハタウンバワウォガ e パ。カティカバララアフリカムアトウリチェレ a ォクウンデ l アウ n g a l トメリアンガリア r ビカレブニ。 una wewe zako fikriri hama wewe zako gundua kuwa labda ni kueli tulichelewa kuendelea lakini ni kama ndio maendeleo haya bashi ni afadhali yamaisha yamababu zetu kuli komaisha yalau jeremiah ana schema wazuozi、uh, kuwa tazama ni kitab cha jeremiah shirini tano deradini na mbili na schema tazama wafu utatukiya toka taifa hatataifa natufani ku itainolewa、uh, toka pande zamaisha uaduniyam mpendwa. Mambo ambayo tulishkia uliaya sasa yanaweke ya na leo katika maluzingi ra yetu walazaji walikuwa wanakunywa tu pamba laini leo watu wanachoma maeniano kwa pamba kali ambazo zimetoka hapanga mbao tulishkia juu yangu mwe waliohana lakini leo mambo haya mambo yao shoganya nanza kutokia katika engezetsa kwa Afrika mpendwa hi shindoto bali ni mambo yanaotokia aliaotuna sugu muziki kupadeli kwa tabia za watu. ペンドワー、ワシチャーナ、ワリアイベ、ワシニカ、カティカ、マゲンゲ、ヤオ。ワトワナ、ソングムザ、アノヨット、マヘビ、ヴィナファニャドニア、イナズリコペバム、ゼゴム、ゼト、キニザ、ワトウ、ペンドワニエジアフーム、ナトナズリコジフンザ。 Nikuwele pwa ni simba ali kitambao shida zitakomampendwa tume fikia mahali ambapo wanyama huitoa wa mashemaji.、Eh, wakati fulani nilikuwa ni msimama katika daraja fulani mara akatokea umbu ana Peter. Awakina、ah, ah, dada walikuwa pale wakanzia kumuitoa mashemaji kumbi ilikuwa ni William Bailey zilizopita wakati pindi umoya alipo fa 尼亚 zina na mnyama huyo mabo ya jabo hale. Mambo haya alianza kutokea katika ingi zinazodaiuwa kuwa zimeendelea. Wenda bala hili、uh, litatowekuta shikumajia kulekweitu. Walewe tu na watoto we tu tu na pofiki wa na balaa hiumpendoa. Maonge wengine ni matoki o ya mamba kama haya yanaiyowashamaskio ukiyashikia. Uruma ime toweka katika dunia hii, ingawa bado watu wa church wanaaiyo hiyuruma. Wana damu wamekuwa na rawa ya simba. Watu wanavyoawua kikatili、uh, hushudi ya jambo hile. Mpendoa ingawa wengine wana wenza wakawa wa bara baraani, oku wakepiga makielele, lakini akuna aliena uruma kumsaidia. キラモ ja a n a mambo yake Ujirani u、um、wa m e p a k i wamdomoni t u Lakini wakati watabu Akuna nae toka Liche ya k, k, k, engine, k u, u s、um ja、i k i y a kile kinachofanyika Wengine Wanawa wenzhao Kosababu wana taka feather Lakini wengine Ujiskiya t u Kufanya hivyo kosabababu moyo umewatuma Kijana moja Alipi wakisu Chamuagongoni kuakosa la kuto tembea kuafeta siku naafeta siku nyingi ni kipenda kukurudia kuambiyo kwa kijana moja alipikuwa kisu chamuagongoni kuakosa la kuto tembea naafeta siku nyingi wewe ziharo mpendwa walidai kwa、uh, walijitai lisana na wakasema kuashisisho na itadiki kula wizi umetapaka kila mahali ingawa sasa umetchanganyika na uporaji wa wazizizi. -wazi. katika Afrika, kwa kuwelewezi ulikuwa niadidi tu watu hawa kuanata biya hii yao. kuna makabila mengi ne amba yo、uh, yalijulikana kuwa kazi yoyahuzi leo huyunpendwa huziume wakumbwa watuingi katika jamii na katika kila mahali tunayahona mamboka mahaya shikuzi wana tumia mbino njenge katika kuiba mara mbino za、uh, zinapogunduliwa njengine ufumboliwa shikuzi wengine oto mia ndani wa zako fa njia watu walale kama watu walio kufa wazija wa apila uruma wachukua kila kitu wakati mwengine Yeah. <laughs> huchukua hata vile walivyo lalia namashuka yakojefunika mizumoji na na semekana kuhua aliweza kuingia jumaa uki muzi akiiba chakula awanaruma hatu waki kuacha bila hatangu mara nyingi wengine wameshindwa kutokandani、eh, kuakukosha nguo wenda wiziho mbaya sana niole wakutumiyasi la hawa huo awanazia kutoa tarifa na kuju na kujulisha wakati watakapokuja na kile watakachofa wanya watakuambia na kuambia ujiteyagiriche. Ajambudi kwamba wana kujaza ille ille na kuchukua mali wana yodai ni ya kuwa watu hawa wanaibakuni yamaduka hatamchana wakati wanaunuzi wana pendeleia kununua wao wanekana wiziwa wasiokuwa na aibu wana wabyia na askari polisi piyampenwa kwa sababu yahali mbaya hilo watuengi wana wasiwazi juu ya maisha yao walenwalio na mali wana jifungia katika nyumba za ukama wafungwa. Uweka milango na chuma uh, uh, ya chuma na maduruisha pia. Wanalala, wakiwa, wanalindo na askari na umbwa pembeni. Na milango inayo piga kilele kifunguli wa lakini wakati muengi ne, uwanibure tu mbale ya watu waliona kiu ya Mali na kutajirika haraka. Kutoka kuandae, mapashi na kadhaa lika tulieski ya kwenye radio na magazeti nimpendwa. Lakini nilionhi yame tufuata kule Afrika ingawa andae asitekwisha na. kini mbasi na magari mengi ni yanaoche kwa na majambazi inasikitisha watu hawa ambaro yamungu ya amehamakuwa wana changanyikiwa na wana wanyanganya watu maliza au hatananguo walizofa walizofa ndo umpeno leche ya kuavu watu hawa utu wao、au. Kuokwani wengine usafiri na wanzazi wao, wana shawishiwa kuzini nao. Mpendoa ni mabaya jabu. Kwa shababu hivyo wengine wana waki kana safari yao, licha ya kukumbwa amakuumbuka jali iya magari. Mpendoa ukungambu amahapa ngambu, wana teka watoto, wana teka watoto, wawatoto wao. Abila kufanya hivyo. Basi bado yamuda fulani watoto wao wana wangu wangu wangu wangu potetsa maisha yao wana lazimika kufanya hivyo ili kuokoa watoto wao mabaya jabu mabaya tumekishia hata apa ngabo mashirika mengi ne yameanguka ikiwa、e, e, nimatokea ya wizi wa kalam mpenua wafanya kazi a, ama mafanya kazi ana yapata mschara wa tuseme elfumbili kuamizi anaishi maisha yamuto ana yapata elfukumi. Kwa mwezi, izi elfunane zinatoka wapi ni suali tunajio tunaloji uliza, jibuliko waji kwambi nuzipo, zako msaidia kutumiya kiasi hiki, na wakauzi wakauzi wa mahesabu, awa wezi kugundua kwa sababu kila kitu, huwa、uh, kina kuenda kwa mpango, akuna damiri、uh, inayoshitaki kuwa ni makosa, watu wanajitaidi kuweka sheria zaidi, lakini ni benadamu ameshindika na, wameshirikiana kula shirika kuanzia mene. Meneja,、uh, meneja mkuu, baka tarishi, anaye pelika na kufua tabaru aposto. Mpendo wa watu wanafahamu hali hivi zuri, lakini hakuna laku fanya. Kisha makile kile, kile wengine wakalamu walipotokea, ndipo hapa watagabofuata wengine. Mpendo amatokeo yake huwa wengine wanaiishi maisha ya hali ya juu muno, wengine awajui hata watakula nini, nakuwa nini. Watu, watu hawa wanaholia ushikunamchana, ushikumwaja, mungu atashiki. バード、キ tambo、キドゴ、ムング、アタスキア、キリオ、チャウ、ワナダム、ウメコア、ナタマヤコパタマリ、ハラカ、ハラカ、アタエヴィオン、ジアニンギ、コトミカ、カティカ、キュイ、パタ、ウエンギネ、a トミ i ン、ジア a ウ u ンゴ、ワナダンガニャ、カティカ、シュウリ、ゾテ、ザナ a ファニカ、チニ、ヤジュア、i l ウマン、イメパティカナ、イメタパカ、キロマハリ、t e トウ m ンガ g ズ、n テ、k a モングアナ、カティカ、コド i ミ n ナ、 Hakuna bii halali ya vitu siku hizi mpendwa Kila mahali ukiitaji udu manzuri Ni lazima utuwe chochote Mambo, mambo haya ya mefanya maisha ya mekua magumu Kwa wanyonge, shida flani ina inapotokea bashi, kwa wengi huo andi yowakati, wa kuchuma. Pendoa shikumoa jua umeme olekatika katika muji kushaga, muda flani. Mashine zote zakuacha, azi kufanya kazi kuamuda wa shiku tatu. Pendoa kumbuka shiku tatu. Shiku ya pili, baada ya tukio hili, unga hauku patikanisho kuni na beji ya kikapanda marakumi. mpendwa ilibidi watu wanunue kwa sababu walidae hakuna mashine za kusaga ingawa ukweli ulionekana bahadaye kuwa unga ulikuepo kabla ya tukio hili unga litosha kukwalisha watu mjini hapo kwa muda wa wiki moja lakini hata hivyo mambo ya libadilika hivyo inapotokia kama kuna vitu kama kuna uonjo fulani mbaya kama kuna maafa na kathalika badala ya watu kutua msaada basi uwa ni wakati wakuchuma, owa ni wakati, wakufaidika, kuawale ambao wanavyo. Ivi ndivyo inavyotokiya hata kwa inji zinazo endelea mpendo, inapotokea vita bazi, wachochia、uh, ili wapata pakuzuia sila azao, ama wengine wanapata maali pakuzuza sila azao, ingawa jijihada kubwa zakuomaliza halihii na fanya, lakini matoki oyaki yana、uh, yanaonekana ni dunia, ama yanaonekana ni kabisha, binadamu hamera bika kuandani. Ingawa tunatafta kusaidia kwa inje, nishawa tu, nishawa na mtu ambaye anajitaii kusafisha maji kwenye mfereji, lakini kule yana kotokea ni machafu. Maovyo tete yana tokea mpyano nimpendoa. Amili ni watendaji na maagizo yanaoto yanaotoke ndani. Kama maisha ndiyo yatakuwa ni haya basi, wasyona tu maini watat. watachagua kupotea kuli kokuishi pendoa niki soma kitabu jisaya hamsi ni natisha fungo lakumi na ine nabi jisaya ana shema na hukumu imegeuka ikaenda nyuma na haki inashima mamba lisana manakuele imeanguka katika njia ku na unyofu awezi kuengiya ah biblia inashima wazikuwa haki ikombele Hinikuwele kwa nini kuna mahakimu? Wanaofunga kuakula arusha. Mpendoa kuna vyongezi wanaopatikana na janga hile. Watu hawa waliojitegemea ame wanaotegemea wakuleta hakiki. Wengine mtiani umewashinda tayari. Je, je wanyonge watendelea kuanawa na kukosa hakim bakaleni. Katika injini yangu nene, mawakile wengine wamekuwa watetiaji na wovubadala ya hakiki. Mshiriki wa ana mambi au kuli badala. ya kumpa feather、uh, anamuambia ukweli kabisha Kame,、uh, kama umeamua basi wakili atakutafuta atatafuta shiria ya kumetotea ili asiwe na makosa mpindwa watu huwa wanaonewa wanalia usiku na mchana vilio vilio vyao vinasikika masikioni mua、uh, muhukumu wa dunia hii Kama watu hawa wangefahamu kuwa wanafanya kazi ambayo ni mfano wa kazi inayowe ndelea ambinguni bashi wangejitai di kuufanya one of your waysa ili kutetea haki yekumbuko shikumoje wanadamu watu watasimama mbale ya yule atakaye hukumu kuhaki yeye. ハタイタジマシャイディ、n バーリ、コンボコンボ、ヤカーゼ、ヤキラムトウ、イタカヨネ、カナパレ、アポンディポワトウ、ワタカポコシャ、ラク a wat wat y マン、ベレ、u ユレ、アリエ、l ヤリ、w e n ウリムンゴ、h アハケ。 Na tunaponda le ya kujifundisha juu yahakubadilika kuatabia zawatunpendwa atashe rikali zina pinolewa kilamara rikali nazo zina pinolewa kilamara watu hawa wanaofanya mapinduzi wana daeykuwa wangeleta mbadiliko makumbushaide lakini yake ni matoki oyake nikuwa nikuwa watu tu wanaingi wasi onahatia nizingine zimekuwa kama uwanja wamapambano. Kwa ni viongozi, utawala kwa shiku katha na hata mjezi michache tu kisha kupinduliwa. Mpendwa, watu au wasio ridhika na madaraka yao. Wanasumbua watu na kumuaga damu isiyo na atia. Ambayo, humuacha mtu na laana mikononi mwao. Mara nyingi, huwa hakuna maindileo yanayo fanyika baada ya mapinduzi hayo. Wakati mwingine hali ndijo inayo kuwa mbaya zaidi. Majafuko makubo karibu yanatokia katika mataifo mengi kama watu、uh, wataju. Ni nini mana yamani ndelea? Viungozi waliyo wazuri ina. Inaowezekana watendelea kuwa wampendwa bila kujali matukio yamambahya yatakuwaje, mbadiliko haya yametokia ya hivi karibu ni, lakini sasa yanamendeleo yarakashana. Ah, wakati moja hanikuwa na ngalia online, gazeti la dalili zanyakati kutoka hapa Marekani,、eh, la mwezi Januari mwaka elf mwajamia kenda damani nataholeli kuwa ali nasungumziaju ya watoto wanaopeleka wakati kama samaya wolanguzi、uh, na kupi na kupi wabei. Hawa watoto, ambao walikuwa ni wanawake, ambao walipata watoto kwa bahati mbaya. Na wengine walikuwa ni wale wa waliohibwa, wambao wa, wa, waliohibiwa walikuwa wanauzo kwa fedha za kimarekani. Hii inaonyeshe kuwa tabia za watu zimebadilika kwa kia siki kubo sana Wakina mama wanasimulia uchungu wanao usikia wakati wakujifungua Oho wana jieleza sana lakini uh, naamini uh, wana luga ya kueleza sawa sawa watu wakaelewa Ni jambola kushangaza mwanamuke kusahau mtoto wake Lakini kipindi kimefika、uh, mpendwa wanao watua kwa hiari、uh, wenda wakauzwa ama wana wauza na kupata feather、uh, za kufurniwa Urai na wanaume wengine,、uh, au wa Afrika, walio, walio umbwa vizuri, umpendoa vizuri sana. Ngozi yao ni yako pendeza na ina vumilia mengi. Hatayevyo, wengine wana shindwa kuelewa damani yanguzi, ngozi, ngozi yao mu Afrika, wengine, wengine umpendoa meharibu ngo ngozi yao kuakue kamanda wa ya kuchubua. Awajuikua、uh, walio umbwa vizuri kuarangi hio, walio pewa, wengine, wamekuwa narangi zaidi yamujja. Newzozi au zina rangi ya Fanta, au、ah, katimigu yao inarangi ya Coca Cola. Midomo yao inakuwa kama yandele, ya akua jeansi ili vyonyekundo. Wamerekisha sana na maisha haya, na wanafurai jeansi wanavyotaka. Aya、ah, ni mbadiliko makubwa. Okay, lengani sana maisha yawatu yaliyopita mpendo. Madawa haya amba yo, madawa haya amba yo yanaharibu uzuri wanguzi, yanauzoka be kubwa muno. Hali yamaishi sasa hivi airusu kujanunua madawa kamahaya je itakuaje kuawale walio、uh, uh, walioolewa juu hapa liko wazikuwa akutakuwa、uh, nama chofuko yazionekana na yasionekampendo、uh, ya amskizaji、uh, um, licha yandoo nyingi kufunjika na kupiiana talakam bibilia inayomengi yakuchema juu ya watu wachiku zamuisho manabi wengi wengine walionyeshwa mambo haya miaka mengine iliyoputa. Ablahata Yeshu kuzaliwa, nabi Isaya anandika kishama katika kitabu、ja、36, 29. Ama ya Isaya tatu kumi na shita aari ishirin naende naenda kutamatiisha siku ya amadhiuni yalea, mabo Isaya anayoshemampendwa anashama hivi kitabu ya、ja、Isaya tatu kumi na shita aari ishirin naende. Buwana akashema tena kwa sababu pinti za sayuni wanakiburi na kwenenda kwa shingo zilizo nyoshua na mambo ya kutamani wakienda kwa hatua za madaha na kuliza njuga kwa migu yao. Bashi kwa hiyo buwana ata wapiga pindi za sayuni kwa pele za utoshini na buwana ataifunua aibu yao. Shiku hiyo buwana atawandolea uzuri wanjuga zao na kaya zao na pete za maskio na vikuku na taji zao na dusumali na mafurungu na vitambe na vipweta vya marashi na, mat na matalashimu na、ah. matalashimu. shamahani namba talashi mu na pete na zama na mavazi ya sikuku na bebuhani na shali na vifuko na vio vidogo na kitaani nzuri na vilemba na utaji ata itakuwa yakuwa balala ya manukato mzuri kutakuwa uvundo na balala ya mishipa na kamba na balala anuele zilizosukuwa vizuri upa na balala ya kisibau mavazi zi ya kikunyia na kutiwaalama muilini kwa moto badala ya uzuri hicho ni kitabu je shayatato kumenasita hadi sisi naene penwa vile vile nabi mika naiyana shema katika kitabu cha mika saba bili hadi sita mika naiyana shema mtu amchaja mungu ametoweka asionekane katika inchi walahapa na mtu mwenye adili katika wa adam watu watu Wote, ya ilikuwa adam kilamtu moja umwinda ndugu yake kuwa Bavu. Mikono yao inashika mabaya wayatende kwa bidii Mtu mkuu aomba rushwa kathi yuto yari kuipokia Mtu mkubwa hunena madhara ya liyomo moyoni muake Hivyo ndivyo yafumavyo hata a, a, haya pamoja Mtu alie muema miongoni muao ni mbaya kuliko boma la mchongoma Mpindwa mika naelea kusema kuwa hiyo shiku ya walinzi wako Yanisiku ya kujili wa kuoko imefika sasa, akutatoki ya kufadaika kuwa msumu amini rafiki, msumu yake kiongozi tumaini, ilinde milango yamidomo ya kinyo chako, ili mukeo alala yekufani asijie asijie habari, haya kumana mwa na kumana mwa na waibisha baba yake na binti wondoka ashindane na mama yake na mwa na Na mwanamuke haliye olewa kashindana na mamaye, adui za mtu ni watu wa nyumbani kwake mwenyewe. Hicho ni kitabu jambika ja shaba mbili hadi shita. Oshia na ye katika kitabu jambika hosia ine moja hadi tatu. Na ya na shema na biyo shia na sema, sikieni neno la buwana enyi wana wansura heli. Kwa maana buwana anamateto nao wakaao katika inchi kusababu hapana kwili wala fadhili wala kumjua mungu katika inchi tena. Hapana neno lakuapa kwa wongo na kufunja aadi na kuwa na kuiba na kuzini. Kuruka mpaka nadamu kuhusana nadamu kwa ajili ya hayo inchi itaomboleza. Na kila mtu akaaye ndani yake atathofika. Pamoja na wanyama wakondeni na ndege wangani na msomaki wabarini pia wataondolewa. Mpendwa Paulo ambaye ni mtume. Mtume wa mwisho alionyesho wa tabia ya watu wa siku za mwisho. Na ye katika kitabu cha mwisho asubi ya majioni ya leo. Ani、uh, tuzama vivuli, timadai wapili tatu moja hadi tano, baulona yeye lionyeshe na akasema. لakini ufahamu neno hili yakuasi kuza micho kutakuweko njia kati za hatari maana watu watakuwa wenyekujienda wenyewe wenyekuenda further wenyekujisifu wenyekiburi wenyekutukana wasioti wazazi wao wasiona shukrani wasio wasiotafiti wasiyo wapenda wakuwa wasiota kaka kufanya suluhu wasingeziyaji wasiyo jizuia wakali wasiyo penda mama wakaliti wakaidi wenyekujivuna wapenda wapenda anashakulikuko kumpenda mungu wenye mufano wa utaua huku wakikana nguvu zake ao nao ujibu shenao pahulu anarelea kusema katika kitabu cha warumi moja ijinna sita hadi deradini na mbili ananae kusema wanyongo aliwacha wafuate tamani zao za aibu hatua na waketi wakabadili matumizi ya asili kuamataumisi ya sio ya asili wanaomenao vivio vivio Waliyacha matumizi ya muke kwa asili Waka wakiana tamaa Wanaome wakiatenda ya siyo pasa Wakapata nafsiri muao Malipo ya opotevu wao Yaliyo haki Mpendwa、um, na kama walivyo kataa、uh, Kuwa na mungu Katika faham zao mungu waliwacha Wafuate akili zao Sisi zofaa Wayafanyi ya, li, ya siyo pasa Wamejawana wame udhalimu Wakila namna Wafuna tamaha na ubaya Wamejawana usuda Na uwaji na fitina Na ada watu wania mbaya Wenye kushengenya Wenye kusingizia Wenye kumchukia mungu Wenye jeuri Wenye kuta,、uh, kutakabari Wenye majivuno Wenye kutunga mbaya Washio tiwa zazi wao Wasio na ufahamu Wenye kufunja ma, magano Wasio penda jamaa zao Watu washio na rehema Ambao wakijua shana hukumu ya, ya haki ya mungu Ya kwamba wakijua、uh, Wajatendao haya wameshtairi mauti Wajatenda haya wala shi haya tu Mbali wanagubaliana nao wanayo yatenda mambo kama haya Mpendwa watu wengi wanashangaa na kujiuliza juu ya mabadiriko haya Lagini wale wanasoma Biblia Wanaelewa wazi mahali dunia inapo kwenda Mpenda Wangu kakuakie kumekaribia, akika dalili zimegonyesha, dalili bado zinereka kuanyesha, hiria somai na kuylewa haya, na kuyujitarisha, amakujitarisha maisha yake kwa kile、uh, kina cho ujia ulimwengu huu, na haya ni mabadiliko katika tabia za watu. Adi hapo wakate mwingine mpenyo, majina anguni ori na untina tuza zidi kuwagalian mambo, abaya meujia ulimwengu huu. なわか a てたかを a わた、とた a えんざこ、そま a そ、こぷんごわ、こまいしゃ、やわと、u んぜ、あまふよ、もとよてんばれ、あきり、ザケズ、なファニャカズ、あたれわこわぜ、わぜわぜ、こ a b に b やと、いなはれんばや、なおばれきわ、こしゃばぶ、ばどき、たんぼ、きどろ、にばどき、たん g o tutaweza、oh She does it at h o m